Îngerească râvnă din tinerețe având Teodora, părinții și familia părăsind, departe de lume ai fugit și lui Hristos Dumnezeu cu mare evlavie ai slujit, pentru care noi smeriții cu laude te cinstim. Bucure-te, mlădiță sfântă care prin sfântul botez în Hristos te-ai altoit. Bucure-te cuvioasă Teodora care din copilărie lui Hristos Dumnezeu ai slujit bucură căci glasul Evangheliei Lui l-ai ascultat! Bucură-te că pentru dragostea Lui de lume te-ai depărtat! bucurete te că slava veacului de acum ai trecut-o cu vederea! Bucură-te că spre slava Lui Hristos ai alergat cu toată puterea! Bucură-te că necazurile viaului de acum pe tine nu te-au împiedecat! Bucură-te slugă credincioasă a Marelui Împărat! Bucure-te, Młędrița Tânără, cu rod prea frumos! Bucure-te, Mielușa Blândă a Lui Hristos! Bucurete că poruncilor Evangheliei Lui Hristos ai fost ascultatoare! Bucure-te, a Sfinților Pusnici Următoare! Bucure-te, odora. Teodora! Amoledoven du rovničască floare, o te cu Teodora, odora. gro. Amoledoven du floare. La mare astruință a părinților tăi, tei căsătorit, dar pentru prea scurtă vreme un căsătorie ai viețuit.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 bucure că prin ascultare smerenie ai câștigat. bucure că prin rugăciune și tăierea voii tale partea Mariei ai ales. Bucure-te că prin smerenie și ascultare roadele mântuirii ai cules. Bucure-te că ascultarea și rugăciunea ți-au fost bogăție. bucure că aceasta, înțelegând-o, cu luna lor sfântă ți-ai ales ție.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 Bucure te cua să tei Moldovei să floi. Ajungind în pustie, cu stareța ta paisia, aceasta într domnul a dormit, Iar tu singură rămânând fără nicio mânghiere, cu rugăciunea te tărăai.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 Bucurete că prin duhovnicești sfaturi te-a povățuit, bucurete că de preacuratele curatele taine te-ai învrednicit, bucurete că nevoința pusniciei cu mare dragoste o ai primit, bucurete că ai iubitorilor de liniște ai fost vrednică următoare, bucurete cu vioase te odora a moldovei duhovnicească floare bucurește cu viața te îndulno am Duhovnicească rovnițească floare ziua și noaptea pe în rugăciunea cea cu lacrim și în meditațiile cele duhovnicești din inimă suspinând Lăudai pe Dumnezeu cântând, Aliluia, Aliluia, Aliluia, Aliluia. Ajungând în pustie cu stareța ta, Paisia, aceasta întru Domnul a adormit, iar tu singură rămânând, fără nicio mângâiere, cu rugăciunea te întăreai,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 Bucurete că pe treptele în Dumnezeirii, prin har, ai urcat. Bucurete că și din îndumnezeirea cea după har, ai gustat. Bucurete că inima ta, cu lacrimile dragostei de Dumnezeu, o adăpai Bucurete că Sufletul tău, cu nădejdea veșnicilor bunătăți, îl mângâiai. Bucurete că trupul tău, cu puțină hrană, îl hrăneai. Bucurete. Că din verdețurile pustiei și din apă puțin gustai. bucurete că ochii minții pură priveau bunătățile viitoare. Bucurete cu cu te Teodora, a Moldovei duhovnicească floare. bucure -te cu vioasă Teodora,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 Căci prin darul lui Dumnezeu, cunoscând vicleniile duhurilor celor rele, pururea la rugăciune cu lacrimi către Dumnezeu ai alergat, pentru care și noi cu evlavie te lăudăm, bucură-te stâncă duhovnicească, care de vânturile viclenilor draci nu te-ai clintit, Bucurăte că având darul lui Dumnezeu pe toate le-ai biruit, Bucurete te căci cu multă smerenie lui Dumnezeu te rugai! Bucurete te căci din adâncul inimii tale către El strigai! Bucurete te că frigul, foamea și singurătatea pentru Hristos le-ai răbdat! Bucurete te că liniștea și rugăciunea pe tine te-au ajutat! Bucurete te că postirea și înfrânarea nu le-ai împuținat! Bucurete că neîncetata rugăciune cu umilință,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 A dovei duhovnițească floare. Bucurește te vivo să te A moldowej dovei duhovnicioască Sześćdziesięć de ani ai petrecut în pustia Sihlei în post, în rugăciune, Răbdând cu bărbăție nevoințele pusniciei. Și din inimă lui Dumnezeu cântai, Aliluia! Aleluia Aliluia, Aliluia! Duhovnicul tău, părintele Pavel, venea din când în când la tine, aducându-ți pesmeți și altă hrană pusnicească. Iar tu, cu mare smerenie a inimii, la el te spovedai și sfaturi duhovnicești cerai cereai, pe care în inimă le scriai, pentru care și noi, văzând a ta te lăudăm. Bucurete că din copilărie Sfintele Scripturi le-ai citit, bucurete căci cu învățăturile Sfinților părinți pe tine te-ai întărit bucure că învățăturile sfinților părinți în viață te-au călăuzit. bucure -te că viața pusnicilor ai căutat. bucure că învățăturile lor pe tine te-au luminat. bucurete că prin rugăciune și citire trezvia minții ai câștigat. bucure -te că Mântuitorului pururea te-ai rugat. bucure -te că pe Maica Domnului pururea o ai lăudat. Bucură-te că pe ea pururea mijlocitoare Căte Mântuitorul o aveai, Bucură-te că în desăvârșire Prin rugăciunile ei sporeai, Bucură-te că și rugăciune Sfinților Pururea ale ai cerut, Bucură-te Sfântă Căte Sfânta Treime Pururea rugătoare, Bucură-te cu te Teodora A Moldovei duhovnicească floare.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 bucure privighetoare duhovnicească, care purrea lui Hristos ai cântat! Bucure-te, cuvântătoare, care pururea pe Hristos ai lăudat! Bucure-te, cuvioasă Teodora, a vieții pusnicești râvnitoare! Bucure-te, a multor sihaștri vrednici următoare! Bucure-te, cuvioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare!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 pentru care laudă au dat lui Dumnezeu, cântând aliluia! aliluia. Aliluia, Aliluia, Aliluia. Ajuns au frații care urmăreau păsările odată cu noaptea în pustia Sihlei, unde deodată au văzut între stângi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 Bucură-te că și hainele de pe tine toate au putrezit. Bucură-te că bunul Dumnezeu pe tine te-a descoperit. Bucură-te că pe frații care la tine au venit i-ai rugat. Bucură-te că le-ai zis să vină duhovnicul Antonie neîntârziat. Bucură-te că frații aceia cu bucurie la sihăstria au alergat. Bucură-te că pe duhovnicul Antonie despre tine l-au înștiințat bucură că el, auzind, foarte s-a bucurat, Bucurete că luând la sine preacuratele taine, Spre Sihla a plecat, bucură că, ajungând duhovnicul Antonie, Pe tine te-a spovedit și cuminecat, Bucură-te, maică smerită a pustiei luminătoare, Bucură-te cu te Teodora! A Moldovei duhovnicească floare. Bucurę-te cuvioasę Teodora, A Moldovei duhovniceascę floare. Aręta tu te Dumnezeu pe tine Teodora, Ca pe o a sihlei, Pentru care monahi și frații si hăstriei au dat slavă lui Dumnezeu, cântând Aliluia! Aliluia, Aliluia! Inglopat au cu mare Evlavie, Părinții și frații si hăstriei, sfântul tău trup, în peștera unde te-ai nevoit. Auzind și creștini, la sfintele tale moaște alergau cu credință și evlavie, închinându-se și te lăudau când așa. Bucură-te cu vioase Teodora, care cu viețuirea ta pustia sihlei o ai sfințit. bucură căci cu sfintele tale moaște,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 Bucure-te, Maică, a poruncilor Evangheliei păzitoare! Bucure-te, Sfântă, a nevoinților pusnicești următoare! Bucure-te, Cuvioasă Teodora, A Moldovei floare! Bucure-te, te Cuvioasă Teodora, o bunul dovei tovni Toate cetele de monachi și monahi cinstesc cu evlavie pomenirea ta, cu vioase teodora, și și aminte de nevoințele tale, cu credință laudă pe Dumnezeu, care pe tine te-a întărit a urma cu vioșilor părinți și a cânta lui Aleluja Aleluia, Aleluia, Aleluia. auzit vestea Sfințenii tale, ieroschimonahul Elefterie, cel care în lume ți-a fost soț, care venind la sigla și aflând peștera ta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 Bucure-te că pentru aceasta duhovnicește m-am bucurat! Bucure-te că după plecarea din lume, înapoi nu te-ai mai uitat! Bucure-te că lui Hristos cu mare nevoință ai urmat! Bucure-te că în pace și sfințenie călătoria ai săvârșit! Bucure-te că pe Hristos din toată inima l-ai iubit! bucură că pentru dragostea lui în toată vremea te-ai nevoit! Bucură-te, a vieții pusnicești râvnitoare! Bucură-te a pustiei sfântă locuitoare! Bucurete te cu vioasă Teodora, a Moldovei duhovnicească floare! Bucură-te cu vioasă Teodora!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 Bucurete alui Hristos cerească albină, bucurete că mierea cea duhovnicească în sufletul tău ai purtat. Bucurete că pe Dumnezeu din toată inima l-ai iubit, bucurete că El cu al său har te-a miluit, -te că prin viețuirea ta ca o lumină ai strălucit, bucurete că fecioarilor celor înțelepte ai urmat. Bucurete că numai fericirea cea veșnică ai căutat. Bucurete că tuturor poruncilor lui Hristos ai fost împlinitoare. Bucurete că dreapta credință ai făcut o roditoare. Bucurete cu vieoase te odoro, amoldovei duhovnicească floare. Bucurete cu vioase te odora. A dovei duhovnicească. Floare. O prea cuvioasă Teodora, fiind acum înceata înțeleptelor fecioare, și având îndrăzneală către prea înaltul nostru mântuitor, aduți aminte și de noi nevrednici care suntem în acest veac.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 În ne ai cântat lui în veci Aliluia! Aliluia, Aliluia, Aliluia! Oprea cu mai că te odora fiind a în anzelepte lor fecioare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 Bucure-te că slava veacului de acum ai trecut-o cu vederea! Bucure-te că spre slava lui Hristos ai elergat cu toată puterea! Bucure-te că cazurile veacului de acum pe tine nu te-au împiedicat. Bucure-te slugă credincioase a marelui împărat! Bucure-te mlădiță tânără cu rod prea frumos! Bucure-te mielușa blândă a lui Hristos! Bucurete że păruncilor Evangelii lui Hristos, ai fost ascultătoare. Bucurete a Sfinților pus ni vrednică următoare. -te cu Teodora, a Moldovei, te odoro! amoldovei duhovnice cu te A Moldovei. Omničască floare Veniți toți cei de Hristos cu credință și cu evlavie la pomenirea cuvioasei majci ci Theodora, Teodora care în pustia siclei marne mare nevoiințe a petrecut și lumina s-i haștilor s-a laude se slăvim pe Dumnezeu